فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغ الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سكرمتي Setelah pada kajian yang lalu Kita membahas bab Tentang perintah Untuk taat pada penguasa Dalam kebaikan Maka bab berikutnya Masih berkait dengan yang sebelumnya Yaitu al-amr Bersabri Ala jawri sultan Wa adam sabbihi Perintah untuk sabar terhadap kedzaliman penguasa dan tidak mencerca mereka. Kalau sallallahu alaihi wasallam dibawakan dalam bab ini pertama kali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala wa, wa, wa sallam siapa yang melihat dari penguasanya yakrahu, sesuatu yang dia tidak sukai falyasbir hendaklah bersabar perintah nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar kepada penguasa yang memiliki sesuatu yang kita tidak sukai. Riwayat yang kedua masih dalam Bukhari Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan: "Amma bad, innakum setraun badi athera fasbiru fasybiru hatta alqaudi." Amma bad, kata beliau, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku esharatan kalimat esharah dengan difatahkan maknanya adalah yasta'asir alaikum fa yufaudil gayrakum makna esharah adalah dipentingkan orang-orang lain selain kalian artinya kalian diperbuat secara tidak adil tidak diberi hak kalian justru orang lain yang diberikan hak kalian untuk mereka. Ini mana asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala berita Bahawa nanti kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang berbuat curang terhadap kalian, berbuat zalim terhadap kalian dan mementingkan orang lain selain kalian. Maka kata Nabi, "Fasbiru hatta talqawni." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku kemudian. Dalam riwayat dikatakan dalam qauni al-hawd sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Yang ketiga, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal nahana kubrauna Min ashabi Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa sallam La tasubbu Umara'akum Wa la taghushuhum Wa la tubghiduhum Wa attaqullah Wasbiru Fa innal amra qarib Khaanibidina a'azakumullah <laughs> Qaum muslimin ya saya Dasarnya Dari ucapan Nabi s.a.w. Yaitu sabar terhadap penguasa yang bohong atau penguasa yang memperlakukan kalian secara curang, falsafu kata Nabi. Kemudian Anas bin Malik menceritakan terhadap atau tentang apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka kata Anas bin Malik Rasulullah Taala nahana kubarauna telah melarang kami pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melarang dengan kalimat لا تصبوا أمراءكم jangan kalian mencercah para penguasa kalian وَلَا تَكُشُوهُمْ dan juga jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang mengolimi mereka وَلَا تُبْغِيْضُهُمْ dan jangan membenci mereka Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah wasbiru dan sabarlah fa innal amra qarib urusannya dekat. Konfigurasi kaum ulaliat yang dipahami oleh para sahabat. Berarti maknanya sabar terhadap penguasa yang zalim adalah sabar tidak mencerca mereka. Sabar tidak membenci mereka, tidak memusuhi mereka. Wacaullah dan bertakwalah kepada Allah. Wasbiru dan sabarlah. Fa innal amra kari bun urusannya dekat. Artinya jalan keluarnya sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi. Alamra kari urusannya dekat. Ya ni kalaupun kita sabar sabar sabar paling lama berapa tahun? In mas wa in mas turih imma kamu istirahat atau kamu diistirahatkan kamu istirahat yakni wafat selesai sudah selesai beban kita harus menanggung kesabaran menghadapi mereka-mereka yang zalim dan curang selesai istirah istirahat au isturi atau kamu diistirahatkan dari dia Atau kamu dalam keadaan istirahat, Kamu yang mati atau dia yang mati Itu paling tidak Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain Yang lebih baik Yaitu Allah kasih hidayah mereka Dan berubah menjadi lebih baik Al-Abu Darda, Berkata Abu Darda, Dardar Ya juga sahabat yang mulia Kalau tadi nukil dalam kitab sunnah Ibnu Abi Asim dan bertemhid Maka ucapan Abu Darda Dinukil dalam kitab bertemhid Qala <tum ternyata> inna awwala nifaqil mar, Ta'nuhu ala imamih Ucapan Abu Darda Wadiyallahu ta'ala anhu Inna awwala nifaqil mar'i Awal pertama kemunafikan seseorang Adalah ta'nuhu ala imamih Tercahannya terhadap penguasanya terhadap imamnya awal nifaknya seseorang yaitu cercaan dia kepada penguasanya pernah <tuk tangan> firna'a'zaqullahu katib bin mas'ud radhiyallahu taala <mereka> bahwa nifak itu tumbuh dalam hati seperti al-baqam seperti jamur di musim hujan seperti rumput-rumputan di musim hujan begitu hujan Segera muncul hijau-hijau di mana-mana Atau jamur muncul di mana-mana Demikian kemunafikan Artinya jangan dikira seseorang tiba-tiba jadi Munafikan khalisan tiga Tetapi akan berubah sedikit demi sedikit, sedikit Mengarah kepada Penyakit yang namanya penyakit nifak Allah sebutkan sebagai marat Kalau penyakit Akan tumbuh seperti itu Maka dikatakan Awal nifakil mar'i Pertama kemunafikan seseorang Biasanya diawali dengan cercaan terhadap penguasa, kemudian alhamdulillah berakhir dengan kemunafikan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh juga beliau Rasulullah SAW. Iya kum walan bulaah. Hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna laa anhum alhalik. Hati-hati kalian dari mencerca atau melaknat para penguasa Sesungguhnya Melaknat mereka itu merupakan Halikah Pencukur Wabuduhun Dan kemejian kepada mereka Merupakan al-aqirah Menyembeli Kalau dikatakan pencukur ini mencukur kebaikan kita Mencukur pahala kita Demikian pula akhirah Menimbelih arti membinasakan kita Maka ditanyakan kepada Abu Darda Wahai Abu Darda fa nasna Iza ra'ayna minuhum malanuhib Terus Apa yang kami lakukan Kalau kami menyaksikan dari mereka Apa-apa yang kami tidak suka Apa yang kami tidak cocok, kami benci Al, berkata Abu Darda Usbiru yeah. Fa inna allaha idara minhum hadasahum Antum bil maut Sabar Jawaban Abu Darda Sama dengan jawaban Anas bin Malik Dan jawaban para Kubara'us sahabat Para pembesar-pembesar sahabat Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik Nahana kubara'un Persis seperti ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menyatakan Fasbiru hatta telakawnya alal Haw sabarlah sampai kalian bertemu aku di Telaga Haw Kawan bini Nazo, kumullah. <tulah> Lihat kata Abu Darda, <tulah> sabru. Fatin Allah, jika raa, dalik minhum, habeshum ankum bilmaut. Sabar. Karena sungguhnya Allah pernah buat Taala ketika melihat keadaan mereka dan Allah Maha tahu niscaya suatu saat Allah akan pisahkan mereka dari kalian. Allah pisahkan mereka. Dari kalian Bil maut dengan kematian Sabar Konekirin a'azakumullah Sudah disampaikan pada kajian yang lalu Tentang hikmahnya Kenapa kau suruh sabar-sabar terus Konekirin a'azakumullah Setiap kita sampaikan kepada mereka-mereka Yang dangkal ilmu Tinggi semangat Kaum khawarij kaya baru Sudah kita ingatkan sabar-sabar Mereka selalu marah dan mengatakan sabar, sabar Sampai kapan kita harus sabar Kita diinjak, injak, kita ditindas Dan seterusnya, dan seterusnya Kalimat-kalimat yang seperti ini Padahal yang kita ucapkan sabar Bukan dari diri kita Dari Qala Rasulullah SAW Isbiru Qala Anas bin Malik Isbiru Qala Kubara'u sahabah Berkata pembesar-pembesar sahabah Isbiru Berkata Abu Darda, "Isbiru." Mereka marah. Dan menyatakan, "Sampai kapan?" Jawab, "Sampai mati." Ikhanimi na'azakumullahu qawmi muslimin insyaallah. Karena ini urusannya bukan dengan rakyat jelata, urusan dengan penguasa. Yang kita tidak bisa kecuali menyampaikan al-haq selesai. Mau melawan apa yang kita punya? Dan kalaupun kita punya sesuatu Apa yang terjadi? Muslimin melawan muslimin Dan itu bukan hikmah Itu namanya Yata'i minar rambo'i binar Kata Bapak Taha Arab Berlindung dari panasnya Padang pasir dengan api Dumu Satu kata Dumu Berlindung dari panasnya Padang pasir dengan api Yata'bah panas Demikian pula kalian ingin menyelesaikan kedoliman yang ada pada penguasa dengan melawannya. Ya tambah zalim dia dan tambah terjadi berbagai macam kedoliman-kedoliman lebih banyak. Dan terjadi peperangan sesama kaum muslimin dan itu adalah kedoliman yang terbesar. Pertumpahan darah. Sesama kaum muslimin. Qadil Zabar Qamim yes. Ibn Abdullah Al-Asazi, rahimahullah. Untuk inda Abi Wa'il Syakir Ibni Salamah Kata Zabarqani Ibni Abdullah Al-Asadi, aku waktu Di sisi Abu Wa'il Itu Syakir Ibni Salamah Faja'altu as-subbul Hajjaj Wa adkur masawihi Maka aku mulai Mencerta Hajjaj, jadi Hajjaj Ibni Yusuf Al-Takafi Panglima besarnya di masa Yazid Bin Muawiyah yang kejam dan banyak membunuh orang maka orang ini menyatakan aku mulai mencerca hajjah kata Zabrakhani di hadapan Abi Wa'il Syakik Ibn Salam wa'adkur masawihi dan aku sebutkan kejelekan-kejelekan hajjah katanya kata Abi Wa'il la tasubuh jangan kau cerca dia wa mayudrika la'allahu kala Allahumma gfirli Jangan kau cerca dia Jangan-jangan dia berkata Tanpa sepengetahuanmu Ya Allah ampunilah aku Dan kemudian Allah ampun Lihat ikhwan ibn a'azakumullah Jawaban seorang ulama Ketika ada seorang yang mencerca penguasanya Dikatakan subuh. Jangan cerca dia Siapa yang beritahu kamu Jangan-jangan dia beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah ampuni dia. Kan ini nazu komaliyah dari Rasulullah SAW para sahabat kemudian para ulama setelahnya. Semuanya jawabannya sama. Sabar, jangan coba mereka. Apa untungnya Mencercah penguasa? Apakah para penguasa kalau dicerca kemudian mereka mendapat hidayah? Dapat petunjuk Apakah penguasa kalau dicerca kemudian berkurang kedolimannya Bisa jadi bertambah Bisa jadi bertambah Tambah jengkel pada mereka Tambah jengkel pada rakyatnya Tambah berubah balik Tambah dicerca, tambah jadi Apalagi diucapkan Allahumma anhum Ya Allah laknatlah mereka Ya Allah laknatlah para penguasa lebih-lebih lagi Kamu mendoakan laknat kepada penguasamu Berarti kamu riba Dipimpin oleh seorang melun Dipimpin oleh seorang yang terlaknat Terlaknat itu artinya jauh dari rahmat Mau dipimpin oleh seorang yang jauh dari rahmat Kalau orang itu sadar Akalnya sehat Agamanya kuat dia akan berdoa dengan sebaliknya Ya Allah berilah rahmat kepada penguasa Berilah hidayah pada mereka Berilah petunjuk kepada mereka Sehingga kalau penguasanya mendapatkan petunjuk Kita mendapatkan kebaikannya Yaitu dipimpin oleh seorang yang mendapatkan hidayah Tetapi kalau diucapkan dengan kalimat laknat Berarti dia ingin dikuasai oleh seorang yang jauh dari rahmat Tidak sadar dia ngomong Gairah akil, tidak akil, tidak berakal. Khamil Ibn A'azukumullah sehingga dijadikan ciri-ciri Oleh para ulama Ciri-ciri Ahl Sunnah Mendoakan kebaikan para, kepada para penguasa Sedangkan ciri-ciri Ahlul Ahwah Mendoakan kejelekan kepada penguasa Jadi ciri khas Nanti akan sampai pada babnya InsyaAllah Qala bi-Ishak al-Subai'i Rahimahullah Ma sabda qawmun amirahum Illa hurimu khairahu Kata Abu Ishaq Al-Sebayir Rahimahullah Tidaklah satu kaum mencerca penguasanya Kecuali mereka akan terhalang dari kebaikannya Demikian diucapkan oleh beliau Rahimahullah Sebagaimana nukil dalam kitab yang sama Al-Tamhid Kala Abu Minjeliz Rahimahullah Sabbul Imam Al-Haliqah La aqulu haliqata asha'ri walakin haliqata ad-din Qadbu Majlis rahimahullah pencercha penguasa merupakan haliqah yang tadi kita terjemahkan pencukur la aqulu haliqata asha'ri aku tidak berkata mencukur rambut Walakin haliqatuddin tetapi aku menyatakan haliqatuddin pencukur agama agama kita tercukur sedikit demi sedikit maka ini cocok dengan ucapan yang tadi ucapan dari Abu Darda rahimahullah awalul nifaq sabul amir Awal pertama kemunafikan bibitnya itu dari mencercah penguasa. Di sini dikatakan halik hata din. Agama seseorang ketika tercukur sedikit demi sedikit. Terkikis sedikit demi sedikit. Jadi apa ujung-ujungnya? Nifak. Tinggal namanya saja muslim. Tinggal namanya saja dia islam. Tetapi isinya sudah habis. Alias nifak. Na'udzubillah. Wala Abu Idris al Khawlani rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab Tabaqat al hanabila dan kitab Siyah Qala kepada wa "Dan kami telah mengutus kepada mereka orang-orang yang beriman, dan kami telah mengutus kepada mereka orang-orang yang beriman. "Dan kami telah mengutus kepada mereka wa shirarul ashrar kata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah hati-hati kalian dari mencerca para imam, para penguasa karena sesungguhnya mencerca mereka merupakan halikah, mencerca mereka merupakan pencukur yaitu pencukur agama pengikis agama bukan pencukur rambut Alain ta'inunahumul ha'ibun Ketahuilah Para pencerca penguasa Adalah orang-orang yang akan merugi Dan mereka adalah orang jelek yang jahat Para pencerca penguasa Dikatakan para penjahat Orang-orang yang jelek Masa-masa <tik> lalu tutup Tutup buku Masa-masa kemarin Masa-masa ketika orang Kalau bisa ceramah mencercah penguasa Dianggap hebat Itu sudah selesai Itu masa-masa kebodohan Masa-masa kebodohan Masih ingat di masa-masa lalu Kalau ada da'i yang mencercah penguasa Wah Para pendengarnya asyik Ini da'i berani Da'i yang hebat Masih ingat saya Hampir semua masyarakat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 la khilafah enggak ada perselisihan adapun sedikit perbedaan bukan pada masalah mencerca tetapi mengkritik penguasa di mimbar ada beberapa ulama yang membolehkan tapi tetap dengan syarat bidun tahyij tanpa membuat tahyij membuat kegoncangan yakni Mengkritik sesuatu dari apa yang Salah pada penguasa Tetapi dalam keadaan Bukan membikin rakyat Untuk benci pada penguasa Kalau mencerca Jelas-jelas adalah mengajak masyarakat Untuk benci pada penguasanya Maka itu ijma Para ulama sepakat menjadi Prinsip Ahlus Sunnah Untuk tidak mencerca penguasa Bahkan yang mencerca mereka Dikatakan syirarul asrar. Bahkan khawarij Sampai dikatakan Anjasul Arjas Dalam kitab Syariah oleh Imam al -Ajuri, rahimahullah. Setelah dikatakan syirar Sejelek-jelek makhluk Kemudian dikatakan Anjasul Arjas Najis kotor mereka Bayangkan betapa kerasnya Para ulama menjuluki khawarij Karena mereka lah Biang yang mengajarkan untuk mencerca penguasa, memusuhi penguasa, memerangi penguasa, menumpahkan darah, melawan mereka. Ini mereka. Kawarik. Sehingga wajar kalau para ulama mengucapkan tentang mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek. Kalau Ma'aruf al Qur'hi, <sul� <luxurious> rahimahullah, mana imamuh, firma adluh. Lihat ucapan bijak <sulundan> dari ma'ruf al Qur'hi, rahimahullah. Sebagaimana dinukir dalam kitab Tabakat Al-Hanabilah oh yang tadi dari, dari kitab Al-Amwal Ibn Zanjawih Rahimahullah <coughs> Melalui kitab Mu'amalatul Hukta Adapun ini ucapan ma'ruf dari Tabakat Al-Hanabilah Inukil ucapan beliau Man la'ana imamahu hurima adluh Siapa yang melaknat penguasanya maka dia terhalang dari keadilannya terhalang dari keadilan penguasa wajar aljazaa'u min jinsil 'amal balasan itu sesuai dengan perbuatannya perbuatannya melaknat penguasa mendoakan kejelekan kepada penguasa maka azabnya balasannya dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya penguasa yang adil tidak terjadikan penguasa yang justru menzalimi dia, menindas dia sebagaimana doanya. Mengharapkan penguasanya dilaknat. Maka kata beliau, man la'ana imamahu, hurima 'adluhu. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia akan terhalang dari keadilannya. Al-Hasan Ibn Ismail <tell> al ridhi rahimahullah. Qala li Ahmad ibn Hamdal Kata Hassan Ibn Ismail Ruligi, rahimahullah, Berkata kepadaku Ahmad Ibn Hamdan, imam ahli Sunnah, dan sabar lillahi tahtal mihnah. Iaitu seorang ulama, seorang imam ahli Sunnah yang sabar lillahi tahtal mihnah, seorang yang sabar menghadapi ujian karena Allah subhanahu wa taala. Iaitu imamah di penjara, dicambuk tetap ucapannya ucapan ahli Sunnah. Saya tidak bisa membayangkan. Bagaimana kalau kita yang ditakap, disiksa. Kira-kira ngomong apa kita? Bagaimana Pak Ustaz? Pendapat Pak Ustaz, kata para wartawan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Kira-kira ngomong apa? Apakah kita kuat untuk menyatakan bismillah? Atau mengatakan mereka ini adalah orang yang terlanat mereka mereka mereka mereka orang yang dolim menjual negara dan seterusnya dan seterusnya. Kisah yang kedua yang sering terjadi yang kedua yang sering terjadi emosi. Khamisuninazokumullah tetapi imam ahmad di penjara dicambuk disiksa dan penguasanya penguasa yang beraliran mu'tazilah Artinya sudah kesalahannya sampai kufur Masih mengatasnamakan Islam. Hey. Tapi pemikiran-pemikirannya, naudzubillah mu'tazilah. Apa kata Imam Ahmad Kata al Hasan Ibn Ismail ar-Rub'i berkata kepadaku Imam Ahmad rahimahullah, ajma 70 rajulan min at-tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnah alati tubufi alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam al-sabr tahta liwaih sultan ala makana minhu min adlin au jawur kata imam ahnad rahimahullah telah sepakat 70 ulama dari kalangan tabiin dari kalangan para imam-imam kaum muslimin. Dari kalangan para fuqaha ahli-ahli fiqh di Mesir, di Mesir itu di negeri-negeri Amsar, ala anas <guluhan> sunnat, mereka semua sepakat bahawa yang sunnah, yang Rasulullah SAW wafat di atasnya adalah sabar di bawah bendera kepemimpinan penguasa. Alamakana <guluhan> minhu atas apa yang ada pada mereka dari keadilan ataupun keboliman. Sabar di bawah penguasa Apakah penguasa itu adil Ataupun dalim Apakah penguasa itu dalam keadaan Memiliki keadilan ataupun memiliki ketoliman atau memiliki kedua-duanya Mungkin apa enggak mungkin Mungkin Dalam hal ini adil, dalam hal itu curang Dari sisi ini Masya Allah Menampakkan kalau dia adil, bijak Masya Allah Sisi lain ternyata curang juga Ternyata sama Kurusi-kurusi juga <tik> <tik> Dikatakan <tik> Telah sepakat 70 ulama Dari kalangan tabi'in Dari kalangan imatul muslimin Dari kalangan fuqaha Di negeri-negeri Semuanya sepakat bahawa sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW wafat mengajarkan hal tersebut Artinya sudah sampai akhir hidup beliau Tetap seperti itu tidak dimansuhkan adalah sabar menghadapi penguasa-penguasa. Masya Allah. Berkata penyusun Jamal bin Furaihan al-Hari Ayuhal Ikhwah Iza qara'atum fatadabbaru Walaik saudara-saudaraku kalau kalian baca riwayat-riwayat ini fatadabbaru ambillah pelajaran. Walatakunul qara'a fi athari salaf sahaba saifin ala ahadina' Jangan sampai bacaan kalian terhadap asar-asar para sahabat dan asar-asar para salaf. Jangan sampai dijadikan seperti sahabat saifin ala ahadina. Jangan sampai dijadikan seperti awan musim panas. Ini juga Bapak Ta'arab. Sahabat saifin. Awan musim panas datang lewat pergi tanpa ada hujan sedikit pun. Datang lewat pergi tanpa ada asar Tanpa ada pengaruh Tanpa ada bekasnya sama sekali Jangan jadikan asar-asar yang lewat Yang kita baca satu persatu ucapan-ucapan para ulama Dari para sahabat, dari para tabi'in Dari para tabi'in, dari para imam imam. Jangan sampai kamu jadikan seperti awan musim panas Hanya lewat saja, tidak ada pengaruh apapun Tapi lihat awan musim hujan Masim dingin membawa air. Dan kemudian menurunkan hujannya. Dan kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuhan dengan segar. Tunas-tunas di mana Khamil bin A'azulullah semestinya seperti itu. Kalau kita disiram dengan siraman-siraman. Masya Allah. Afar. Riwayat-riwayat salaf. Maka hendaklah tumbuh di hati kita. Tumbuhan iman tumbuhan kepercayaan pada Allah dan rasulnya, tumbuhan takwa dalam hati kita dan berbuah amalan-amalan saleh. Kata beliau, kata penyusun, jangan menjadi sahabatus saifin. Sur'ana manansa mayamurru alaina. Yaitu tidak berapa lama kemudian kita lupakan. Sebentar kemudian kita lupakan. Min ahadithin wa asar Min ahaditha wa asar Dari hadith, hadith dan asar-asar Yang lewat pada kita Jangan seperti awan musim panas Lewat kemudian kita lupakan enggak ada bekasnya sampai sekarang Fahadha qawlul imam Lihatlah ini Ucapan imam Imam ahli sunnah Wahasuhu ala sabr Dan lihat anjurannya untuk sabar Wa Wataqiduhu alaihi Wahu wa al mihna dan penekanannya untuk sabar, padahal beliau tahtal mehna, padahal beliau di bawah ujian berat disiksa sampai-sampai dicambuk, dicambuk, dicambuk hingga robek bajunya, hampir-hampir auratnya terbuka dan beliau berdoa, ya Allah jangan sampai auratku terbuka dalam keadaan beliau disiksa sabar hanya saja, karena khawatir terbuka auratnya beliau menyatakan orang. Ya jangan sampai auratku terbuka. Maka tiba-tiba yang menyambuknya lari ketakutan. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa? Muka mu pucat pasti seperti itu. Ketakutan yang sangat. Demi Allah, aku melihat unta yang ganas ke arahku. Akan menerkamku, akan menginjak-injak aku dan memakan aku. Tanfirin azamullah doanya imam makmur wali min auliaillah itu saja selebihnya beliau sabar beliau sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan Imam Ahmad dengan mengganti penguasanya dengan penguasa yang berikutnya yang tidak sama dengan penguasa yang sebelumnya dan terheran-heran dengan ditangkapnya Imam Ahmad kenapa kamu ditangkap tahu ditanyakan Ternyata begini dan begitu. Tapi panggil tokohnya, tokohnya Muhtazilah dipanggil. Ditemukan oleh penguasa yang berikutnya antara Imam Ahmad dengan tokoh Muhtazilah ini. Silakan bicara, apa yang kamu katakan? Imam Ahmad sebelum bicara meminta untuk bersuci, Salat doa, rakaat, baru kemudian duduk di hadapan Khalifah. Berkata Tokoh Mu'tazilah tadi dengan kalimat-kalimat Seperti biasanya Imam Ahmad dipersilakan untuk berbicara Kata Imam Ahmad Rahimahullah Aku tanya kepada dia satu pertanyaan Kalau aku Tidak mau berbicara Apa-apa yang tidak dibicarakan oleh salah Apakah aku salah? Aku tidak mau mengucapkan kalimat yang para salat tidak mengucapkan seperti itu. Apakah aku salah? Satu pertanyaan. Saja. Gak bisa dijawab oleh tokoh tadi. Bingungan. Kata penguasanya jawab. Tetap diam. Ya luka, ya luka. Kalimat luka itu menunjukkan betapa dugu betapa bodohnya. Selesai. Minahnya Imam Ahmad berakhir Karena sabar Itu sudah lepas Tidak salah Allah istirahatkan Dari penguasa yang bolim yang kemarin Tinggalkan dengan penguasa Kalau mau sabar Tetapi kalau tidak sabar Mencaci maki dan menyatakan dengan La'natullah Melaknat para penguasa Maka terhalang dari keadilan Bisa jadi karena ucapan dia kemudian penguasa menjadi lebih balim lagi, lebih jahat lagi Kepadanya Kalak, walau kalak, kalau saja Imam Ahmad rahimahullah ketika di penjara tadi didatangi oleh kaum muslimin dan ditanya wahai Imam apa perintahmu kepada kami terhadap penguasa yang balim ini, Imam Ahmad menjawab dengan jawaban-jawaban tadi. Ajamal muslimun atau ajma'a 70 rajulan sepakat 70 ulama sampai beliau nyatakan addam addam dima dimaul muslimin dimaul muslimin darah kaum muslimin darah kaum muslimin sabar jangan melawan law qala ukhruju alaman yaqulu bi khalqil qur'an wa qatiluhum lamakan muqhtian 'aqlan kalau saja imam ahmad mengatakan Keluarlah kalian, lawanlah mereka mereka yang berkata bahwa Al-Quran makhluk. Perangi mereka. Semuanya ucapan Imam Mama tidak terlalu salah kan? Iya apa ya. Kenapa tidak terlalu salah? Maka na mukti an akhlan secara akal sederhana, enggak salah. Pertama, penguasa menyatakan Al-Quran makhluk. Apa hukumnya? Kafir. berarti penguasa yang kafir. Al-Quran makhluk. Walwak dan kenyataannya juga demikian. Aklan walwak walhal hadhi walamma lamahu ahad. Tetapi Imam Makarohi mahu memikirkan darah kaum Muslimin mau melawan dengan apa dan seberapa jumlah kalian dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mengerti dari dua belah pihak. Dari pihak penguasa ada yang orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan, tidak mengerti, belum kafir mereka dan mesti ketika terjadi pertumpahan darah, peperangan antara pihak imam ahmad dengan pihak penguasa, mesti mereka akan mendukung penguasa dalam keadaan ami, dalam keadaan bodoh. Maka imam ahmad mengatakan dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah ko muslimin, darah ko -muslimin, muslimin, jangan sabar. Panipri nazo kau, apalagi imamnya yang masih solat. Masih Haji, masih Puasa, Masya Allah. Perkun Islam semuanya ada padanya Kalimah ini Azza wa Jalla. Walakin <SILEN> ha as Sunnah Allati alatitarom berijab. Walamalam muahat artinya dalam keadaan beliau tidak akan disalahkan oleh orang orang lain. Ia kan, kalimah mengatakan lawan. Niscaya para ulama ini tidak menyalahkan. Tetapi inah sunnah, alat tituram berija. Tetapi sunnah yang mendidik mereka, yang mendidik para imam-imam ahli sunnah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hikmah, al-firasah. Sunnah hikmah dan firasah. Firasatul mu'min alat yang melihat ke nata'ij. Firasahnya seorang mukmin, firasatnya seorang mukmin, hikmahnya seorang mukmin, alim, orang yang beraul yang berilmu. Lihatnya tidak pendek. Pandangannya tidak dangkal. Tetapi yang zurbiha ila nata'ij, mereka para ulama memandangnya kepada natijah, kepada hasilnya nanti bagaimana. Dihitung dengan ilmu mereka Dihitung dengan fiqh Karena mereka Fakih Mereka tahu kalau begini hasilnya begini Kalau itu hasilnya begitu Kalau saya katakan begini hasilnya demikian Maka mereka melihatnya dengan ilmu Dengan hikmah Dengan firasatul mu'min Dengan kesabaran Bukan dengan emosi Bukan dengan kemarahan Fallahumma ayqid wa bassir al-ghafilina ajma'in. Maka kita doakan ya Allah, sadarkan mereka. Wa bassir al-ghafilin, jadikanlah orang-orang lalai itu bisa memandang mereka para ghafilina ajma'in. Yaani mendoakan mereka-mereka yang hanya punya emosi dan kemarahan tanpa ilmu dari kalangan Hizbiyun Kharqiyun, para khawarij kaya baru, para mereka-mereka yang terfitnah dengan buku-bukunya Said Kutub, dengan buku-bukunya Said Hawwa, dengan buku-bukunya mereka mereka para pemberontak, mereka mereka aliran kemarahan kaum reaksioner. Ya Allah, basrul ghafilin. Ya Allah, ayqidh, bangkitkanlah mereka, sadarkanlah mereka khonubrina a'zakumullah ini komentar dari beliau dari penyusun kana penyusun hidup bersama kita di zaman sekarang ini jazakumullahu khairan sehingga menyaksikan apa yang terjadi sekarang ini dan kembali kepada nukilan-nukilan mutiara-mutiara hikmah dari para ulama al-syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mazhab ahli hadis tarkul khuruj bil qita' ala al-muluk muluk al-bughah Wa sabr ala zulmihim ila an yastariha barrun Au yustaraha min fajir Kata Ibu Timi ya rahimahullah Madhabnya ahlul hadith Ini madhabnya ahli sunnah Adalah meninggalkan khuruj bilqita Meninggalkan pemberontakan dengan senjata Terhadap para penguasa Yang buah Yang zalim wasabar ala zulmihim dan sabar menghadapi kedzaliman-kedzaliman mereka ila sampai kapan ila an yastariha barrun aw yastrahu min faajir sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek salah di, imma kita wafat selesai istirahat atau kita yang diistirahatkan dari mereka, dari orang-orang dua tersebut, dan Allah ganti dengan orang yang lain. Kalan <tik> Nawaitu rahimahullah. <tik> Amal kuroj ala wulatil amri. Adapun memberontak kepada para penguasa, wa kita dan memerangi mereka. Fahramun biijmail muslimin. Adapun memerangi para penguasa. Haramun Bi-ijma'il muslimin Dengan kesepakatan ijma' seluruh kaum muslimin Wa inka nufasaqah balimin Walaupun para penguasa itu orang-orang Fasik ataupun orang-orang balim. Wa ajma Lusunnat anna hu la yan'azil Sultan bil fisqi Dan sepakat Lihat ucapanan nawawi rahimahullah Sepakat para ahli sunnah Bahwasannya penguasa tidak dilepas secara paksa Dengan kefasikan atau ketoliman Ya ini tidak ada alasan Untuk melepas, mengganti penguasa Hanya karena ketoliman dan kefasikan Walaupun sampai 1 triliun atau 15 triliun korupsinya Tetap itu masih tergolong fasik Mualim Tidak sampai kepada kekafiran. Ini terlalu Ini kalau uang itu diuruk ke Jakarta Tenggelam ini Jakarta dengan uang itu Walaupun Walaupun karena Maka Ibn Ibn Azzaikum Allah Selama itu Bukan kafir Yang kufran bawahan Maka dia Dalam keadaan tidak Ada alasan secara syari Untuk dilepas dengan cara apapun. Maka pemberontakan adalah kebidahan. Mengada-adakan satu ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Demikian pula demonstrasi itu adalah kebidahan. Membuat ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Padahal kata Nawawi dan para ulama. Sepakat ahli sunnah. Bahawa seorang penguasa tidak dilepas hanya karena kebolima dan kefasikan. وقال juga beliau... قال جماهير اهل السننه ما سي قال النووي رحمه الله اتفق seluruh jumhur ahli sunnah dan para fuqaha dan para ahli hadis dan para mutakallimin ini sepakat seluruh kaum muslimin sampai para mutakallimin yang awal yang mutaqaddimin hey. al mutakallimin al mutaqaddimin sebab Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul e Hafan menceritakan hey. Bahwa ahlul kalam Yang awal Masih jauh lebih baik daripada Apa yang terjadi sekarang Konebri na'azukumullah Pembahasannya ada tersendiri Bahawa mereka dulu Masih mengakui Kebenaran Kenabian para rasul Dan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul Jadi ilmu kalam itu dulunya ya, pintas saja Menyatakan kita mencari dengan akal Dengan filsafat Mencari Al-Haq Setelah ketemu Al-Haq adalah Allah Maka kita harus menerima Apa yang Allah turunkan dari kita dan Rasul Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan keyakinan Mereka pegang Al-Quran dan Sunnah Mereka pegang ucapan Rasul, Rasulullah SAW, Dan apa yang boleh mereka Ini asalnya Tetapi yang terakhir Sudah tidak ada yang baik Mereka Menolak ajaran Rasulullah SAW dengan akalnya. Ya, itu bersifat yang sekarang. Beda dengan yang dulu. Layan azilul imam bil feski. Kata mereka semuanya jumhur ahli sunnah para fukaha para muhadzizin bahkan para mutakalimin. Layan azilul imam. Kata mereka semua bahawa imam penguasa tidak dilepas, tidak dicopot dengan kefasikan atau dengan keboliman. Atau dengan penolakan hak-hak, ini -hak. yani meninggalkan kewajiban-kewajiban ini -kewajiban. Yani kewajiban sebagai penguasa tidak memberikan hak-hak rakyat misalnya. Walayyukhlak dan tidak boleh dilepas paksa. Walayyuzulkhurujalehi bidali dan tidak boleh keluar memberontak melawan mereka untuk melepaskan. Balijib wazhu bahkan yang wajib adalah menasehatinya fa <tuh> fadak wa illa fala <alaihi> wajibnya adalah menasehati mereka kalau mereka terima itu yang kita harapkan kalau tidak kamu sudah lepas tanggung jawab karena kamu sudah menasehati, selesai ya wa <tuh> takhwifuhu lil ahadith al waridah dan juga yang wajib adalah menakut nakuti mereka dengan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Ini memperingatkan dengan ancaman-ancaman. Dari Allah dan Rasulnya atas orang-orang yang zalim. Ingatlah kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Ingatlah. bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada Allah. Cukup. Kalau diterima. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Kalau tidak. Kita sudah selesai Lepas tanggung jawab Lil'ahadithil waridah Fidhalik, yang demikian karena hadith, hadith yang diriwayatkan dalam Masalah tersebut Qala Abu Bakar al-Ajurri Rahimahullah Yang berikutnya ucapan Abu Bakar al-Ajurri Dalam kitabnya Syariah Alaman sadar ala jawri Al-a'immati wa haifil umarah وَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ وَدَعَ لِلْمُولَاتِ بِالصَّلَاهِ كَانَ عَلَى طَرِيْقِ الْمُسْدَقِيمِ إن شَاءَ اللَّهِ تعالى. kata Abu Bakr Al juri rahimahullah kata beliau siapa yang sabar terhadap kezoliman para penguasa siapa yang sabar terhadap kejahatan para umarak dan tidak keluar membawa pedang-pedang mereka melawan penguasa. Dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa. Maka orang yang seperti ini berada di atas jalan yang lurus insyaAllah. Lihat ucapan Abu Bakar. Disebutkan ciri-cirinya orang yang berada di atas jalan yang lurus. Pertama sabar terhadap kebaliman penguasa. Kedua tidak melawan dengan pedang-pedangnya terhadap penguasa. Ketiga mendoakan kebaikan untuk penguasa. Berkata Umar ibn Yazid Abu Hasin rahimahullah. Samaeetul Hasan al Basri ayat Yazid ibn Muhallim. Kata Umar ibn Yazid Abu Hasin. Aku mendengar al Hasan al Basri. Di hari kejadian Yazid Ibn Muhalib Ibn Muhalib Yaqul, beliau berkata Wallah Wallahi Law anna annaasa idabtulu Min qibali sultanihim sadaru Ma labithu an yarfa Allahu Dhalika anhum Anni yifarij Anhum Walakin Yadza'una wa yafza'una ila al-saif Fa yu'akkanu ilayhi ma ja'u bi yaumin khairun qatt Qat al-Hasan al-Basri rahimahullah Dem ya Allah kalau manusia itu ketika diuji difitnah dengan kejahatan penguasa kemudian mereka sabar niscaya tidak akan berapa lama Allah akan angkat musibahnya Demi Allah, dia membawa nama Allah. Kalau mereka sabar ketika ditimpa musibah, bencana dengan kejahatan-kejahatan penguasa, kalau mereka sabar niscaya enggak akan lama Allah akan berikan jalan keluar. Enggak akan lama Allah akan angkat ujian berat tadi, akan Allah lepaskan. Tapi sayang kata beliau. Walakinnahum yafza'una ila as tetapi sayang mereka justru lari kepada pedang-pedang mereka ini melawan. Fayuwakkaluna ilaihi maka Allah pasrahkan pada mereka sendiri. Allah tidak tolong mereka. Fa wallahi majaa'u biyaumin khairul qat. Sungguh demi Allah, mereka tidak membawa satu hari pun kebaikan sama sekali. Tidak membawa kebaikan sekalipun sehari pun. Ini para pemberontak tadi. Itu Yazid Ibn Muhalib tadi. Ketika pemberontak melawan dan terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah pertumpahan darah, pertumpahan darah. Maka kata al-Hassan al-Basri, kata ulama. Orang-orang yang bijak memiliki hikmah. Memiliki ilmu dan din. Kata mereka, kalau saja manusia itu ketika diuji. Dengan kejahatan penguasa kemudian sabar. Sebentar akan berganti keadaan. Sebentar enggak lama tetapi sayang mereka langsung lari ke pedang-pedang mereka kemudian melawan maka yang terjadi justru lebih buruk dan sungguh mereka para pemberontak itu tidak membawa kebaikan sehari pun apa hasilnya tunjukkan hasil pemberontakan mereka pemberontakan khawarij pemberontakan mereka yang melawan Yazid, pemberontakan mereka yang melawan Bani Mu'amaiyah, pemberontakan mereka yang melawan Bani Abbasiyah pemberontakan mereka, pemberontakan mereka sampai pemberontakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pemberontakan yang ada di seluruh dunia apakah membawa kebaikan? apa kebaikan yang didapat? khanifin a'azah mbaja'u biawmin khairun qad tidak mendatangkan Satu hari pun kebaikan Sama-sama Kala Muhammad Ibn Husayn Al-Ajurri Rahimahullah. Wa indolamaka Hakkan Lak Kalau kamu, Ini penguasa, Sultan Merampas Hakmu Wa indolamaka Zulman lak kalau dia memukul kamu dengan keboliman, wanthaka erbok dan menjatuhkan kehormatanmu, wahadah malak dan merampas hartamu, falayah milukah dalikah ala annu yahjul alaihi syif syif, hatta tuqatilhu, maka jangan membawamu yang demikian. Jangan membawamu untuk keluar, membawa pedangmu kemudian memerangi mereka. Walatakhruj, maka rijiin hat datuk hatilhu. Jangan pula engkau keluar bersama para pemberontak untuk memeranginya. Walatuharid gayrak dan jangan pula memberi semangat orang lain selain kamu untuk keluar memberontak kepadanya. Walakin esbir aleh, tetapi sabarlah. Lihat ucapan Imam Malak Juri Rahimahullah dalam Kitab Syariah. Beliau menyatakan dengan rinci, walaupun memukul punggungmu, walaupun merampas hartamu, walaupun mendolimi hakmu, walaupun menjatuhkan kehormatanmu, kamu dicerca dilecehkan habis. Jangan membawamu untuk melawan dengan pedangmu Itulah rasihat pertama Nasihat kedua Jangan engkau bergabung dengan para pemberontak Untuk melawan dia Penguasa Dan yang ketiga Jangan pula memberi semangat orang lain untuk memberontak Tapi sabarlah Biasanya Kalau enggak yang pertama yang kedua kalau enggak yang kedua, yang ketiga. Biasanya begitu. Oke. Orang yang jengkel emosi kepada penguasa karena dirampas haknya. Karena ditindas misalnya. Karena diperlakukan tidak adil. Maka memang ima dia sendiri melawan. Membentuk pasukan, melawan. Kompas hak. Kompadu pasukan jihad. Bikin pasukan. Jihad apa ini? Oh kita melawan orang boling, itu jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Yang orang balib jihad Siapa mereka? Muslim atau bukan muslimin? Al-Fatihah <Susuruhu> Atau bikin nama yang mentering-mentering Bendera-bendera yang muluk-muluk Perjuangan suci Perang Suci Apalagi Perang sabil Al-Fatihah <Susuruhu> Ini kemungkinan pertama Kalau enggak berani Mungkin dia akan ikut ikutan saja. Kalau gini... dah saya ikut mereka saja. Siapa? Para pemberontak teroris. Dah saya masuk, ikut anggotamu, masuk Islam Jamaah atau Jamaah Islamiyah, ikut grup-grup mereka. Ini alternatif kedua. Kadang-kadang kalau yang kedua juga dia nggak berani, tapi karena masih emosi. Ayo berakar kamu berakar, saya dukung kamu. Perlu apa? Ini memang penguasa kurang ajar. Kamu ikut. Oh enggak itu haram, itu menyelisih sunnah. Lomisis sunnah, kalau di dukung. Kenapa kau bantu? Lihat, kau diberi nasihatku mullah. Kalau ditegur oleh teman-temannya Ahli sunnah, saya enggak ikut ikutan tu. Saya enggak ikut berperang, enggak ikut memberontak, enggak. Tapi ketika melihat mereka senang. Ayo terus, serang saja Mereka memang golim Mereka memang begini, memang pantas untuk disikat Bahkan kadang-kadang membantu Dari belakang, ambil-ambil Kamu perlu berapa? Kebetulan dia punya uang Untuk kirim sekian Masya Allah Maka kata Imam Al-Ajuri, jangan Jangan kamu melawan Jangan ikut dengan para pemberontak Dan jangan memberi semangat orang lain Untuk menengi penguasa Wasbir, sabarlah Khonibdina Azzaqamullah Perintah-perintah sunnah Memang kadang dirasakan berat Kalau diukurnya dengan hawa nafsu Kadang-kadang dirasa berat Kalau diukurnya dengan hawa Hawa itu Hawa nafsu penginnya melawan Tetapi Khonibdina Azzaqamullah Kalau diukur dengan hikmah Diukur dengan netijah Apa hasilnya nanti niscaya akan kelomp Dengan sunnah Iya, kalau saya begini, ini hasilnya. Udah bisa dihitung. Hitungan ringan, satu tambah satu sama dengan dua. Kedoliman tambah kedoliman, jadi berapa dolimnya? Kedoliman dua. Gampang, satu tambah satu sama dengan dua. Gampang hitungnya. Maka orang yang akil akan berkata, ini akan tambah runyam dan akan tambah berbagai macam kedolim. Kalau ini, sabar. Hikmahnya demikian, demikian, demikian dan ini yang sunnah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka emosi tadi, hawa nafsu tadi dikalahkan oleh hujjah, oleh dalil, oleh riwayat-riwayat. Sedemikian -riwayat. mestinya. Ini yang semestinya. Jangan sampai akar-akar riwayat-riwayat hadith-hadith, jangan dijadikan sebagai awan musim panas Yang datang di kepala kita kemudian lewat dalam keadaan enggak ngaruh sedikit pun. jangan sampai demikian. السلام <سؤال> عليكم بارك الله <سؤال> فيكم Sebatas apa seorang yang dikatakan penguasa? Apakah bos di kantor ketua RT RT termasuk penguasa? Beda. Kalau bos di kantor bukan penguasa. Penguasa itu dari penguasa yang tertinggi sampai suruhan suruhan penguasa. Ini bawahan-bawahan mereka yang disuruh oleh penguasa itu mewakili penguasa. Adapun bos di kantor urusannya jual beli. Kamu jual jasa dibayar oleh bos. Kalau kamu nggak setuju kamu keluar, gampang. Sehingga nggak ada sabar terhadap keduliman penguasa di kantor, tidak ada. Kalau ternyata nggak cocok, banyak keduliman, keluar. Karena itu hanya jual beli. Kamu kalau mau beli di sini timbangannya curang, ya jangan beli di sini beli di sana, kan begitu? Ini kita jual Beli di sini, ternyata timbangannya nggak beres, mesti kurang satu on satu kilonya. Ya kamu beli di tempat yang lebih adil. Bisa seperti itu. Tetapi kalau penguasa nggak bisa. Kamu mau tidak mau dikuasai oleh mereka. Kamu sebagai rakyat, mereka sebagai penguasa. Silahkan kalau mau pindah ke negara lain. Nah, itu pun nanti kamu harus sabar lagi di sana. Sama saja. Singa bedakan antara bos di kantor dengan para penguasa. Bagaimana jika penguasa melakukan bidah? Apakah perlu kita jelaskan? Perlu kita nasihati Apakah penyimpangan dalam bentuk kedoliman kedoliman dan kefasikan kefasikan, ataupun penyimpangan dalam bentuk kebidahan kebidahan, semuanya merupakan kemunkaran yang harus dirubah. Man rohamin kemunkanan, fal yu gairu hobiadi. Pelan misatik pali pilihani, pelan misatik pali qalbi. Dan kata para ulama kepada para penguasa kita tidak bisa dengan tangan, karena sudah ada larangan-larangan tadi. Maka dengan ucapan atau dengan hati, dengan ucapan atau dengan hati ini benci kepada apa yang mereka lakukan dari kotoriman-kotorimannya. Adapun perintah-perintah yang baik tetap kita taati. Apakah perlu jelaskan pada umat na'am tetapi dengan bahasa yang tidak membuat tahij. Naaam. Bolehkah menyimpan game HP Yang ada dalam game tersebut Gambar tiga dimensi Bolehkah video murotal Yang ada gambar sheikhnya Dilihatkan ke anak-anak Bolehkah menggambar manusia Tapi tidak ada mata hidung Hanya untuk Hanya bentuk bulat Tanpa kepala uh, Pada kepalanya Nah Adapun gim-gim yang ada di HP sama dengan gim-gim yang ada di manapun di komputer atau di manapun adalah perkara yang lahu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman alladzina hum 'anil lagwi Mereka berpaling dari perbuatan sia-sia. Enam. -sia. Kecuali kalau ternyata itu adalah pelajaran. Ada gim-gim yang untuk belajar ya. Ada yang untuk belajar ngetik dan sebagainya. Maka niat untuk belajar ngetik. Nah, mudah-mudahan tidak sampai kepada lagun. Kalau itu adalah ada belajarnya atau memang unsurnya unsur belajar. Tetapi kalau yang sia-sia, semua merupakan perkara yang lagun. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala orang yang beriman anilagui mu'aradun, qad aflahal muminun alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. video tasdi murattal yang ada gambar syekhnya di perlihatkan pada anak-anak. Nah, -anak? wallahu ta'ala. Ada perbedaan para ulama. Nah, Allahu Taala aalam bissawalhe. Yang ketiga, bolehkah menggambar manusia tapi tidak ada mata, hidung, hanya bentuk bulat saja pada kepalanya? Boleh kalau memang diperlukan untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Karena dari al-Qur'an al abbas dikatakan bahwa gambar itu kalau labudaminhu kalau terpaksa perlu gambar makhluk hidup, contohnya ah, gambar manusia misalnya maka potonglah kepalanya buanglah kepalanya ya. Nah, imma tanpa kepala, wa imma bulat saja tanpa ada berbagai macam mata, hidung ataupun yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.